Hoofstuk 75 Die besichtiging van die stad na die storm Die goeie uitwerking van die orkaan Die dwaase plan van Sireneus om sy swaard weg te gooi Die weise woorde van die kyntie oor die swaard en herderstaf Die hele geselskap het vinnig die plek van terechtstelling verlaat en na die stad gestap, gevolgd dier die drie begenadigde priesters die geselskap op die grootplein in die stad aangekom het, en wel voor die geweldige pynoop van die groot tempel en van die hele paleis van die priesters wat nog groter was, met sy reene en sy hande ten hemel saamgeslaan en met luide stem gesê, hoe anders sien dit hier uit, ja, nie die mag van die Elohim kan dit bewerkstellig, daar is nie veel tyd voor nodig nie, Slegs ‘ een wenk van die almachtige is voldoende om die hele aardbollenstof te verander. O, mense, wil jylle vecht in hom wat die elemente gebied wat omgehoorzaam op sy wenk? Wil jylle rechter wees waar die almag van Elohim gebied en heers, waar een sachte wenk van die ewige heerser jylle vernietig? Nee, nee, ek is een dwaas dat ek my swaard nog omgoord hou asof ek mag sou hee. Weg met jou, jy ellendige werktuig, daar op die pijnhoop is die beste plek vir jou, my echte swaard moet jy wees, jy wat dier jou moeder op haar arms gedra word. Hierop het Sirenees onverwacht sy swaard met die ere gordel losgemaak en wou het met alle geweld op die pijnhoop slinger maar die kynkie wat om langs Sirenius op, op Miriamse arms bevind het, het aan hom gesê, Sirenius, doe nie wat jy van plan is om te doen nie, want werkelijk, wie die swaard op jou manier dra, dra dit tereg, wie die swaard gebruik as wapen, moet het van hom al wegwerp, maar wie dit as een herderstaf gebruik, moet het behou, want dit is die wil van hom wat hemel en aarde ewig moet gehoor saam. Jy is een herder vir hulle wat in die boek van jou swaard geskryf is. Omgoord jou daarom maar weer met die regmatige eerbewees, so dat jou volk kan sien dat jy vir hulle een herder is. Indien jou kudde huiver, suiver uit lammer sou bestaan het, dan sou jy geen staf nodig gehad het nie. Maar daar is baie bokke onder hulle, Daarom sou ek jou liever nog een staf daarby wou gee as om jou die een te ontneem. Dit is waar, buiten Elohim is daar geen mag nie, maar as Elohim jou mag verleen, dan moet jy dit nie van jou af daarin weggooi wat Elo wat Yahweh te vloek geoordeel het nie. Hier die woorde veroorzaak dat Sirenees dadelijk voor so ver gebring word om sy zwaar te omgoord terwyl hy die kynkie voordierend in stilte aanbid het. Die drie priesters was echter vol ontzag vir die weisheid van hierdie kynkie.